Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale. Veseli-mă voi și mă voi bucura de tine, cânta-voi numele tău preanalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbii vor și vor pieri de la fața ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea și, -și ai ai pe în cel ce judeci cu dreptate. Certat-ai neamurile și au pierit nelegiuiții. Stins ai numele lor în veac și în viacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile i-ai sfârmat, Pierită pomenirea lor în sunet, iar Domnul rămâne în veac, gătita scanul lui de judecată și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să-nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui. Că cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi smerenia mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înnalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiice Sionului, Veseli-mă voi de mântuirea ta! Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată. Întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoș în de toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în nu va peri scoală Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la, la vreme de necas? Când se mândrește, necredinciosul se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărătat acel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți și lui va stăpâni. Că a zis într-o sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vigleșug, sub limba lui o și durere. Stă la în ascuns cu cei bogați, ca să -și ucidă pe cel nevinovat. Ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziși caleul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri. Se va pleca și va cădea asupra Lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima Lui, uita ta Dumnezeu, întors-a fața Lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, în semâna Ta, nu uita pe săraci Tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima Lui, Domnul nu va cerceta. Vezi? pentru că tu privești la necazuri și la durere ca să le iei în mâinile tale, căci în tine se încrede săracul, iar orfanului tu ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. va domnul în viac și în viacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui, dorința săracelor a auzit-o Domnul, la râvna inimilor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecii lor. Amin. Aleluia, aleluia, are slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, deduia, slavă ție Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duh și acum și pururea și în veci vecelor, amin. În Domnul am nădăjduit, cum veți zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre, că iată păcătoșii au încordat arcul, gătit au săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă, că au surpat ceea ce a așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în are scaunul său, Ochii lui spre sărac le genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar pe cel ce iubește nedreptatea urăște sufletul său. Va ploa peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiești-mă, Doamne, ca lipsi cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deși iertăciunea a grăit fiecare către aproape său, buze viclene în inimă și în inimă reile au grăit. Pierdeva Domnul, toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, că ce buzele noastre la noi sunt, cine ne este Domn?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 Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit? Până când vei întoarce fața ta de la mine? Până când voi pune gânduri în sufletul meu durere în inima mea ziua și noaptea? Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu întărit mă am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila ta am nădăjduit, bucura i va inima mea de mântuirea ta, cânta voi Domnului Celui ce mi-a făcut mie bine și voi cânta în numele Domnului Celui prea înalt. Zisa cel nebun într-o inima sa nu este Dumnezeu. Stricatul sau oamenii și uriți s-au făcut într-o îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit, peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, nici s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjdește în Domnul și voi ați râs de nădejdea Lui zicând, Cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului Său, bucura se va iei și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Aleruie, aleruie, aleruie, slavă ție Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor! Amin! Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa...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 zisa Domnului, Domnul meu ești tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul lui minunat, a făcut Domnul toată voia antru ei. În sau sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel care mi-așez mie și moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. cuvânta voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit, la aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de dreapta mea este ca să nu Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu va să într-un nedejde că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel vios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, umplea mă vei de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetata, idema mea, Noaptea a cercetat-o cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit că e aspre. Îndreaptă picioarele mele în cărările tale ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că mai auzit Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine de cei ce stau împotriva dreptei tale. păsește mă Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperimentul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei, sufletul meu l-au cuprins, cu grăsime inima lor și-a încuiat, gura lor a grăit mândrie, izgonindu-mă acum m-au înconjurat ochii lor și au țintit ca să mă plece la pământ. Apucat-mă au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină i pe ei și împiedică-i. Izvăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta. Doamne, desparte-mă de oameni acestei lumii ce și-au parte în viață, căci s-au umplu pântecele lor de bunătățile tale, săturatul sau fiilor și-au lăsat rămășițile pruncilor. Iar eu într-o dreptate mă vă arăta feței tale, săturat-o mă voi când se vă arăta slava ta. Slavă tatălui și fiul și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecelor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, славът ție, Домине Зевле. Aleluia, aleluia, aleluia, славът ție, Домине Зевле. Aleluia, aleluia, aleluia, славът ție, Домине Зевле. Домине милуеște, Домине милуеște, Домине милуеște. Славът Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecelor. Amin. Синте Домине Зевле, Синте Таре, Синте fără de moarte, милуеște-ne pe noi.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 Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Eu sunt, Doamne, pomul cel neroditor, care nicio roadă de pocăință nu aduc și mă tem de tăiere și de focul cel nestins mă înfricoșez. Pentru aceea mă rog, Ție, mai înainte de împrejurarea aceea, întoarce-mă și mă mântuiește. Cavalurile mării s-au ridicat asupra mea fără de legile mele și ca o curabie pe luciul mării mă înviforesc de mulțimea greșelilor. Tu, Doamne, îndreptează-mă prin pocăință la limanul cel lin și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Miruiește-mă, a zis David, și eu stric către tine greșită, mă mântuitorule, ci ștergându-mi păcatele prin pocăință, miruiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mijlocitoarea cea fierbinte a creștinilor roagă pe Fiul Tău, născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvească de toată răutatea și necazul vrăjmașului și să ne dea iertare de cele ce am greșit pentru îndurările cele milostive cu rugăciunile Tale, Maică Fecioară. Doamne miruiește! Doamne miruiește! Doamne miruiește! Doamne miruiește! Doamne miruiește! Doamne miruiește! Doamne miruiește! Doamne miruiește! Doamne miruiește! Doamne miruiește! Doamne, mi mireu eşte, dau-mi mireu eşte, dau-mi mireu eşte, dau-mi mireu eşte, dau-mi mireu eşte, dau Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, al unui a născut Fiului Tău, dă-mi trup neîntinat, inimă curată, minte trează, cunoștință nerătăcită și venirea Duhului Sfânt spre câștigarea și încredințarea adevărului celui întru Hristosul Tău, cu care ți se cuvine slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Duhul Sfânt. Amin.